إن الحمد لله نحمله و نستغيبه و نستغذيه و نستغذره و نحوذ بالله من شرور أن تسيطه سيئات حمالنا الشبا لا إله إلا الله وحده حده شريك له فالشبا حمال عمره و رسوله تسيطه سيطه يا رحمه و حلقه الله كما سيطانه بجعله hukum-hukum mengenai wakak jadi yang kita telah tentang saya dicangkan saya masuk kepada hukum wakak sebagai ibadah tidak boleh lalui meski kena ada syarat hukumnya itu yang mengukurkan T-Faktor karena kunci untuk menentukan sama ada ibadah itu orang sering orang Soh tidak. Soh yang riba ya? Mungkin tuh mereka ukur dia bukan. Soh akan mereka begitu. Jadi mereka tak betul. Dan ciptaan manusia yang ciptaan Allah kepada Allah betul. Dan tidak sayang kepada Allah. Jadi tuh dia tidak mungkin siafertak betul. Yang dimanfaatkan sahaja, tak betul yang diwakafkan. Ketika ada hukum rukun ada empat Saya diulang banyak kali Seorang penuh, dia ada perwakal Ada hukum yang diwakal Ada orang yang boleh terima Menjadi rukun penerima wakal Dan yang terakhir adalah Pakat karena wakal Setidak sesat Kita masuk oleh empat Yaitu Pakat Seri Perkataan Bahasa yang nak digunakan untuk wakaf Ada bahasa yang Menangguan nah Tak pakai Ada bahasa Ada syirah, ada wording Yang boleh pakai Nanti untuk mengetahui ini Kita dulu sebentarkan Walaupun dah sebulan sudah Ini ya. sudah boleh So kita sebutkan Syirah, wakaf Atau wording wakaf pada dua jadi modul yang terang jelas, nyata. yang siap modul yang sama yang sama, nampak tak Nak, wakaf, tak jelas, tak wakaf tak jelas, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, kalau makan, dia sebuah jelas makan, dia boleh menyapai aku akan berkata kamu, aku untuk dia makan pakai macam mana, maksudnya aku maksudnya, waktu itu, waktu itu, perkataan dia tidak menyapai memerlukan apa dia, tanya dia, niat kamu-amu itu sama, timpah dia, tapi dia bicara macam dia bicara pasal perkahwinan, dia menikah ada yang menyapai, ada yang tidak menyapai jadi ada juga ada yang soleh, ada yang tidak sore Kalau yang soleh tak perlu berminyak. Cukupnya wajib itu Islam. tidak perlu berjalan apa-apa? Minyak itu sudah termasuk dalam wajib minyak esok. Kalau aku terima nikmat hanya memang tidak ada perbezaan lainnya. Memang soleh. Wakam pun aku wakamkan, makasih semua. Sebentar berminyak juga bila aku bina Aku terima pinangan, aku sayu waktu si pula, meminat si pula, terima pinangan, ambil sah pinangan. Ikat dia memerlukan apa-apa lain. Itu yang dulu. Jadi masuk orang-orang Ini pada waktu itu syarat-syarat dapat suaka. Di dunia kan sudah terjadi beberapa ada satu, kosong, satu tujuh, itu akar suaka, tak ada akar jadi sebuah sikitlah. Jadi tidak ada akar, jadi sebuah tak. Tapi kita masuk syarat-syarat apapun syarat, wakaf Kan boleh syaratnya Yang pertama Lepas orang yang boleh bercakap Atau tulisan orang yang misu dalam jelas bermaksud wakaf Maksudnya kalau orang yang wakaf itu Seorang yang boleh bercakap dengan macam titik biasa biasa Bisa bercakap jelas dalam wakaf dan ayat kalau bukan kerja tak boleh menyatakan Di situ Dia kena tulis yang jelas Mesti jelas Jadi, Itu syarat yang pertama Bukan tak jelas tahu dia Kena jelaskan jika dia tak mau Ada penyikah dia tak Kalau boleh tahu kepadanya Dua Datang apa tersebut tiadaan batas masyarakat Tapi bukan keberapa yang besar Dia sebut pakar pelajar mestilah untuk selama-lamanya. Kalau dia datang sebab dia waktu waktu sempat bagi grup saya saja. Ya. Okay. Kalau saya waktu bila dia nak mencari dengan mulai Ada masalah, ada kalau macam ni dah bulan dah tak kena wala, bulan dah. Tapi mula nak tanya macam mana sebab dia pergilah, dia telah jelaskan dia tidak ada batas masa, ada penjualian. Kalau disebut begitu, 10 tahun saya wakaf, 10 tahun keselahian, ada menampak orang walaupun dia kata dia wakaf untuk 1000 tahun, selagi ada sepatah masa itu, tetap dia Sebab, wakaf ini kita memindahkan hak milik kita. Bagaimana kalau Allah punya kata-kata selama-lamanya Bagaimana pemilik itu Allah Kalau pemilik Allah, Allah punya diri itu selama-lamanya Bagaimana dibahasakan dengan waktu Sebab itu ambil yang pertama tadi, tidaklah dia jelas Kalau dia besok, dia tulis yang jelas Saya wakaf dan sebagainya, keduanya tidaklah Jika beliau berkata, saya wakafkan dan saya butuh Penutup ilmu selama setahun itu contoh yang dilaksan di wakaf agak tadi untuk orang yang nak mengajir oh, perbelajaran mereka belajar ini sepanjang mereka belajar ataupun untuk setahun sahaja sebagai contoh kita katakan terbatal wakafnya kalau tidak sah dengan adanya jangka masa itu tentu. jadi kan? Kalau selagi ada jangkau masyarakat Maka dia tidak jadi pindah bilik orang ini dia bila habis jangkau masyarakat Dia tak akan balik semula kemudian oh, Bukan wakar Wakar mestilah dengan dia Dipindah bilik, bukan bilik dia lah Dan yang rupa, sebab itu kita wakar Belik tadi ta'ala, kita wakar bilik Dia berada nama kita Umah bernama Allah Ta'ala Bukan okay. pun yang kecil So, kemestilah jika yang terakhir selama-lamanya Waqab ala nubil haq Hak milik selama-lamanya Yang tiba-tiba ini Menantikan okay. hak ini Lepaskan Boleh kata-kata sebagai Ditarikkan dengan jangkau masyarakat Menjawab ini ada Walaupun mereka Ada di kejualan jika Kecuali maksudnya seorang mewakafkan Jaftar masa 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun Sof wakaf tapi untuk semua Jaftar masa di Bapak itu adalah fakta Tapi ini khusus dikualikan Bagi manfaat umum Misalnya dia wakaf untuk masjid Saya si wakaf tak nak untuk buat masjid Selama 6 bulan saja Bukan begitu. Enam tahun saja. Tapi itu, itu, bukan waktunya di masjid. Tiada masa. Bila kes masjid, sok waktah, masa dia bagi terbatas. Tidak selama-lamanya itu berlaku. Sudahlah. Tidak terpakai. Mungkin kesiwali masjid beri tempat Selamat datang di tahun lukar, betul-betul tahanan So ini, macam kita nak bahasakan macam Yang berlaku Yerasa, bagaimana contoh Ada tembok lingkuat Maka pasting Apa sahabat? Yaudit pasting dengan Orang pasting Memang ada tembok khas Maksudnya dikabihatan Islam turun pun ada Macam lebih ke tembok Tembok khantak dan memang khadah yang dibuat dahulu Itu khadah Korang tarikh itu Memang ada yang beribadkan tentang wakaf Bila wakaf itu wakaf, bila wakaf Sebab kita kata-kata Kecuali majlis Benteng pertahanan dan kawasan kubur Tiga Orang oh, wakaf buat kubur Wakaf buat benteng pertahanan Wakaf buat majlis Dia kata Yang seufama dengannya Seperti membebaskan ambah saya bebaskan kamu untuk 3 hari sahaja bebaskan kamu untuk 1 tahun sahaja lapan dia tidak sah tapi kes pembebatan apa kes betting kes buat masjid kes kubur sah lapan walaupun jihadkan masa terdapat masa itu terlaksa dia sama dengan keadaan aku bapak Selama maunya juga Jadi ini kegunaan khusus untuk orang ramai Tak boleh buat begitu Orang berkatlah kalau wakak dalam untuk enam tahun sahaja Buat nejit di tahun maunya Lepas dia nejit Pakat setahun sahaja Lepas setahun ke dalam rata Habis wakak kan Apa pun wakak yang lepas Aku yang lepas Mukmchana kan dikira sebagai satu. Sebetulnya berdasarkan hamba, para ulama melarang tentang pokok pokok biak. Para ulama melarang tentang maklumat tersebut yang disebut di takar-takar itu dan banyak. Tapi sah selama-lamanya dan jatuh masa tersebut dimansuhkan. Tak boleh pakai. Ini tu banyak-banyak. Kalau yang lain bersumbang. Tak boleh sebut jangka masa sahaja Orang-orang tidak sah Tidak boleh jangka masa tersebut Dibasuhkan anak-anak untuk menjadikan dan tersebut Sah Selagi ada jalan untuk itu Dia tidak ada anak-anak macam biasa Sah Oleh itu sekiranya seorang berkata Saya wakafkan dan saya ini untuk masjid ada untuk umur ada untuk bentuk badan dan sah Selama setakut Waqah beliau dianggap sah selama-lamanya dan tempoh tersebut dibatalkan Itu perlu diletakkan kerana Sebab so, nanti kita buat benda yang tidak sah waqah Maka dia tidak batalkan waqah Dan bila tak harta tidak menjadi harta waqah Dan dia akan selesakan. Bila kata sedekah boleh dijual, boleh dibeli, boleh dibuat projek, boleh ditandai dan sebagainya Tidak ada wakaf Kata wakaf pada asas jika tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli Kerana dia sudah menjadi hak Allah Ta'ala Mereka perlu Allah menerjau Oh, menerjauh ya, menerjauh saja Lahu maafisya maafirat wa maafiratah dia permisi sebenarnya lalu dengan bumi tetapi dia, dia, dia jual kosa yang skat droner tersebut tersebut tetapi dengan dengan kaum kaum awak dia tu yang persyarat kedua syarat yang ketiga dia hajarkan perjanjian muaka dia secara jika boleh menyebut saya wakafkan kata ini Atau saya sedekahkan kata, -kata ini Tanpa menyebut penerima wakaf Dia sebut wakaf Tapi tak tahu bagi dekat siapa Untuk siapa dan buat apa, apa Wakaf dia sebut terbatas Kerana tidak diketahui pihak yang bertanggungjawab jawab pengurusannya ini, ini ada pun Ada, ada, ada, ada pun keceriaan ya? Kita ambil asas dahulu Asas Dipada wakaf Mesti ada penerima wakaf Kita baca tu Dibicam Kita janggu Kepul wakaf Ada penerima wakaf Sepuluh wakaf Habis tu Kena terima Dan ini Mesti berlaku Wakaf sahaja Kalau aku tak terima Terima tu Jika terima Macam mana wakaf Terima Saya Saya Saya Saya Saya Saya Terima Terbatal lah Alat jawab ini sudah kau dah Sebab perlu sana kau dah kepahamkan, kau dah maknawi kami. Wajib, wajib wakafan mendapatah saya wakafkan alat jawab kepada bulan-bulan. Uang tu ayat saya terima. Mesti berlaku perpindahan berikut serta merasa. Sebab tu tidak ada khianat, tidak ada pilihan daripada. Tak kata sepanjang kita berbicara ini Saya berikan pilihan Kedah-kedah terima atau tidak Tak ada akhirat majlis yang tidak ada wakaf, Saya terima wakaf itu Berpilihan Berikan serta-merta Meskipun Urusan menukar nama dalam kontek amalan masyarakat Dikiman Kedah ada kurang 14 in Kedatakan tangan orang yang memberi Kedatakan tangan orang yang lebar Dunia sekarang masih ingat Bila tak sebuah tanah dan sebagainya Kalau tak pakai datang-datang yang datang taklah kurang Dia bernah cap jari Kalau tak buah haji pun Mesti cap jari Lah, dia pula pindah Bukan cap rohnya Dua jari, empat jari, sepuluh jari. Nah, lepas itu punya Allah. Nah, sebetulnya kita... Kat pun ini pun yang kita sanggupkan dalam kontek pada kami. Nanti kita... Menyibar dekat Islam, zaman... Yang namanya dia research... Nah, moda penemuan, penemuan moden semua tidak ada semuanya mila hanya pun tidak berombak, tidak tahu apa yang berlaku. Kesan seperti itu dah ia ya Kur'an Tuhan. Dia kata banyak kaldiri, nahliaan, nuswiyatannya. Kami berkuasa kepada Allah. Bukan sekadar menjadi tanggamu, nanti kan kamu dah lihat kan. Kamu tahu kasih tak? Kami buat kamu itu Kamu ada 3 perik Cap-jambi yang kesemuanya berlainan Sebanyak mana manusia Itu hmm. tak sanggupan Tanda-tanda Cap-jambi kamu berlainan Belaqadirina Bukan itu saja Maka kami berkuasa Dan boleh buat manusia tahu. Yang kesemu Cap-jambinya kesemu saja Bukanlah kau dilimakkan, kami berkuasa Nak menyambungkan Nusa Wiyah menyambungkan Banyak-banyak orang-orang yang ini Maksud ayat itu, kami buat kamu sekarang ini Pindah-pindah kamu ke semua manusia berlainan Bukanlah pindah nak buat ayat itu, tak, tak bercakap, dia tahu mana? Bapak tak apa-apa yang ini boleh berikan Makna dia mukjizat, orang oh, dia kita belajar, dia tahu lah apa yang sudah, apa yang betul. Ayat setanya itu bila kau oh, dengar, ada anugerah dia bannan lima pada perkataan mengaduni mukjizat makna yang cukup besar. Oh dia cukup satu itu untuk menyatakan Qur'an itu laliyati'il-ba'atir Qur'an tidak ada yang pasti <tuh -tuh. ya pasti kita jadi memang penyelam yang tak jari kita itu semua orang lain dan, bahawa, bawa, bawa, bawa, tak bawa-bawa pakhtan dan segala semua apa macam itu saya rasa ya. tapi tidak percaya macam-macam kita datang hati-hati tidak percaya dan balik semua tak jari macam orang-orang tak -orang pati menulit Memang ayah pilih dulu, dia bukan kenapa Kerana mereka tidak perlu berkampel Dia tak nak bila nak sakit-bila Bukan nak pastikan dia Betul-betul, kerana mereka tidak Kedanak-dangan, mereka akan itu, tangan Belaknya boleh kata, hal pandai San ke mana pun Namanya tidak Mereka tidak masuk Macam muka, muka kita dah ada, lepas itu lama Lamak pula, teman paspor pula Sama pula, kesemua itu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 Jangan pernah kita biarkan dia sesuatu syarat tambah. Maklum saya sebutilah dia, kalau tidak ada syarat. Walau apa waktu yang mudah, tapi dah milik Allah SWT. Jadi kalau dia sesuatu syarat tambah, waktu dalam menjadi sangat sesuatu sudah berhak milik sesuatu tidak sah. Mengaikkannya dengan apa dua syarat. Yang menaikkan Kalau ada paham asal Wakaf Terbagi kepada dua Coba asal Satu Wakaf A Dua Wakaf Khas Wakaf A Wakaf yang di dunia Terbunuh apa sahaja Pisabilita Dan kebaikan Wakaf khusus Wakaf, am ha, wakaf pasti wakaf khas. Wakaf untuk bagi muslih saja. Wakaf untuk pertubuhan, simpulan, simpulan saja. Wakaf untuk pelajar di sekolah ini saja. Itu bukan syarat, tapi ambil wakaf khas yang kita mesti sokong sih berswafaham. Ia adalah syarat. Ada syarat setiap tahun dengan tahun sahaja dengan terbatal wakaf, yang penting dalam lopal wakaf dari itu tidak ada sebarang syarat tambahan jika seorang berkata, silakan contoh jika seorang berkata, saya wakafkan umur saya kepada bapak yang meski dengan syarat Zahid datang dia wakaf tapi ada syarat Zahid datang atau saya mewakafkan kerja saya untuk mereka dan masyarakat Isteri saya yang mempersejukinya Oh, bukan Dia sendiri yang tidak berpindah-pindah tidak, tidak, tidak, tidak, tidak ada syarak Syarakat yang menjahit Kalau dia ada apa? Lepas ini masalah Syarakat dengan isteri saya bersuju Mana saya yang kalau tidak, saya nasarlah, di sini benar-benar saya kawan-kawan. Mampu, tidak apa-apa. Itu itu, ayat saja. Acah, ayat saja. ni berdua, tidak apa-apa? Tuh, ini, perlu kita paham. Sebab tidak terlibat dalam wakaf yang berbeda, jahat, jahat, jahat, jahat, waktu bertawakal bertawakal dengan waktu 3 waktu ke-8 lantai, ke-8 lokok mu'u untuk membuka ayah ke semua kehidup dan profesi ya. ini kerana tujuan hidup tidak tercapai dengan adanya syarat-syarat hidup sesuai waktu pidah pergi contohnya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu Kebendaan penerima khusus jika berkawan khas, keadaan penerima makan sok terperbezaan itu serta secara bata. Orang, -orang pun tidak dalam konsep mana persoalannya? Saya kata dalam, dalam, dalam kajasa kami mana mesti ada persoalannya. Mana dalam dalam dalam konsep mana mesti ada persoalannya? Sebab semua zaman orang macam hari orang yang termasuk dalam tukar dia jadi macam macam kita katakan bahawa, hatta kepada hukum-hukum umum, betul hukum kisah kata contoh kalau sampai orang tuu bujur, ia ada sebab dalam pasal lima kali hukum kan bernama di hukum bulu kau kau pokok dah dia cerita kan? kalau yang menuju itu dia bawa dosa ikhlas tak tahu itu hukum kur. Ha mari kau cerita dia. Saya dia kata itu, kan? tak dia hadap dengan saya ikut kata bapak Kalau ikut kata bapak. tak pernah dulu dia yakin kisah bapak dia mesti nak orang sebelah itu adalah pembesarian Sama juga dengan syaratnya Syarat daripun ada ada pembesariannya Terlalu walaupun Terdapat pembesarian kepada pekerjaan Memperbindikan Pembebasan hamba ah, Ini Pembebasan hamba dikhalikan Kalau aku bebaskan kau Untuk 10 tahun sahaja Apalagi semua ini apa aku laku Aku bebaskan kau 5 tahun Saja, 6 bulan sahaja sebulan sahaja itu tetap langsok wakaf. Tetap langsok pembebasan itu bagi maksud syarat di keterbatasan dan bebas selama-lamanya. Bebas setelah selama-lamanya dibangun. Dan semua perkara itu nadiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh diri. Jika wakaf berkata bila tiada pun orang mohon, saya akan muakaf rumah saya sebagai masjid. Wakafnya sah. Dan soat itu soh Masa-masa malam Wakaf itu Bermula Bila Datang Ramadan So Sebuah Ramadan Belum sambil wakaf Sebenarnya Masyarakat kan Datang Ramadan Saya wakaf Masa sebelum itu Kalau tak ada apa Tapi Lampas itu Tidak terbatas. wakaf Tunggu Sampai masuk Ramadan Maka berlakulah Wakaf itu Maka dia soh Okey Kerana menurut di perpustakaan Syariah dan Perpustakaan. Ya tima, di bahagian akhir khas. Ini sindel itu dia. Dia, dia ini contoh dia macam dia agree I just do dia tapi apa boleh habis. Saya perlu selesai di perlu hantar ke pejabat. Sampai kita berpisah nanti. Saya boleh saya berkata itu, saya minum kopi dan sebagainya, melawakan sebagainya Sebelum berpisah Nanti dia dapat telefon daripada kawasan Dia kata menawarkan about 1.2 million Okey Sekarang okay. okay. tadi okay. kira ke majlis Majlis, semangat kita sepanjang kita boleh ajar ini majlis jadi bila tu tak main balik. Kamu yang beli ni pun, bukan kebukan tawah apa lain, bukan pun nak kembali. Bagi pasal lainlah, kamu boleh beli. Jadi kian dalam masjid. Ada kian yang tiga hari, saya jual, saya beli dan tempoh tiga hari saya dapat yang moga. Ada sebulan bulan ada. punya kian, itu boleh. Yang macam ini ni tidak boleh pakai dalam. Pokok bakar dia akan kaya majlis kalau dia akan bakar dia uh, mesti kena najis kena terus melapus berlaku ini dimaksudkan dia akan berpilihan untuk meneruskan akal atau membatalkannya kenapa anda? saya tak ada panggilan 5, tidak ada kaya majlis itu tadi 5 perkara pokok yang menjadi lakmas itu sah. yang penting sekali dalam disipati syarat itu lantas makas tapi disamping dia dah, dah jelas, dia tidak akan syarat mesti mahal untuk selama-lamanya, ya, tidak boleh sekejap, kalau sekejap boleh tapi hanya pun sebagainya, tak terlalu kalau bapak untuk masjid, untuk kubah, untuk tembok danan, untuk mendapatkan apa, itu, dia tak syarat macam mana pun, sok atas tapi untuk selama-lamanya terjadi pun dengan hawaj. Jika sehingga fakhu menerima san pun syukur dia disebut E bersetuju dengan marwah wakaf tersebut. Nah ini disebut timbakan mewakafkan mesti ada wakaf dan ada penerima wakaf. Kalau tidak ada penerima bagi ahli tidak sah tetapi ada juga keperluan kan ya. semudah memang mana wakaf ada pewakaf yang berwakaf ada penerima wakaf kalau orang ingin menerima kalau tidak orang menerima tak sampai wakaf jadi ada pemahaman ini betul. wakaf sesuatu khususkan kepada yang tertentu mana wakaf khaslah, wakaf khas, diwakaf untuk boleh wakaf sahaja sesiulah. Cuma tak boleh saya wakaf kalau jadi untuk diri saya sendiri. Oh, itu terlalu banyak. Jadi dia boleh, ayah dia boleh, meski dia boleh, mungkin dia boleh. Asalnya pun khusus. Apabila waktu dia semua, dia khusus kepada pihak yang tercantum. Jadi dia mewakafkan rumah dia kepada family yang terdekat. Ia wakaf bersama. Asalnya Mungkin dikampungkan adalah seorang paling aman Meskipun orang tidak ada duduk dalam... yang, up, nah, yang duduk dalam Kan seorang yang duduk dalam Gunan yang pusat Menurutkan di gudang Gunan yang pusat itu Contoh kan apa-apa masalah Kalau masa orang tidak kisah Saya wakam, kalau mahu saya Orang yang duduk dalam gudang Itu tidak kisah Jadi sebagai contoh saya wakam Kedah Khalid sebagai contoh Maka akad tersebut dikira besar Apabila penerima wakab tersebut Tersebut Khalid Tersebut Khalid, Khalid ada Saya seru terima Ketika orang itu yang rumah duduk dalam stok kusam Dia kena hampir saya terima Kena hampir wakil ada orang terima wakaf dari tujuh wakaf Mana ada ijarah dan khabun Waktu satu wakaf Datah penerima ini dinyatakan Sejurus lepas tahunan Pembatang Sejurus maknanya Seperti sahaja dilapaskan Orang itu terima Lebih orang macam terima lah. Tapi ter terima nikah ini Is too much Seperti orang itu telah nak yakjuk, tidak pernah terima boleh kata lambas dengan lambas apa? Jadi dia tidak terang terang antara orang kau, antara kebijakan kau boleh tu tidak boleh, dia senang seri tidak boleh senang seling dengan lepas orang tu, orang tu, orang tu, orang maaf saya nikahkan kamu dengan simpulan Ya, waktu yang berwaktu lepasnya kepada saya, dengan masalahnya saya buat begitu, naik Malaysia Pernyataan, eh, percaya nama Pertama oh, saya suruh, oh tak boleh, lama eh. Lama, apa oh, yang tak boleh itu, kerana lepas akal itu berlaku, dia memang yang lain dia, yang Saya memang tidak cahak, saya memang khadar Mesti ibu bapa si emak saya tercahau dan sebagainya dapat tu masih simonikal. Malu macam tu. Selagi tidak ada perkataan lain yang mencerah anggapannya, ibu meneh biasa bulan, suami bulan, jangan macam, jangan macam apa. Terpaksa dengan kau, dengan kau, supaya berapa hari kita boleh, tetamu macam tu, jadi kita kau, nanti ibu sama-sama mewakaf, biasa bila mewakaf kadang saya mewakafkan rumah saya ini untuk wakaf Mewakaf gini hanya sah, selagi yang terima, boleh hali-hali, tajibah balik, menolak Bawalah di atas saya makan Di mana yang mesti boleh, syarat tidak begitu rejil Bahkan mesti lapas hijab, mesti terus Tak perlu jelas senang sikit pun tak Memang syarat boleh dan sebagainya, sama-sama mewakaf dari kalau dia terوقف tapi si pula si pula dia dia pula order PKL PKL PKL dia ayuh keluar dari gerbang dulu keluar satu eh strategi terbaik itu macam saya dia amanah saya terima bukan mesti terus boleh terus je macam tu jadi waktu dia disebut dia kepada orang yang tersebut contohnya dia bukan kan bisa pakai maskulin. Tapi dia disebut ombah. Tapi maskulin. Tapi skema ini perempuan. Tapi maskulin saja, tapi maskulin serdal. Jadi dia mau huruf eh Umum sana pun dia, kalau umum sana semua boleh pakai. Macam apa dia nak lagi? Semua boleh pakai. Rasanya boleh pakai. Di sini boleh pakai. Kalau khas, orang tu saja dia boleh. Orang tak nak. So, ada ini tu. Orang kute, orang kerja susah. Orang kerja susah risna. Tapi orang kerja teruk risna. Macam ni risna. Macam ni risna. Macam ni risna. Okay, jadi wakaf sesuatu tidak khusus kena orang orang yang terdetus untuk dia wakaf untuk pakai masjid atau untuk masjid. Nampak dia ni masuk. Jadi tidak tidak pernah masuk dia wakaf. Tapi masjid umum. Sapu dah lima. Eh, kerana dia wakaf untuk masjid. Masjid ini tak nak tanya lagi. Masjid ni, inputnya air punya sapu lah. Tak ada simpulan dia, si mesti dia punya dasar Kalau kita wakam lagi, bukan ada Kita nak menunjukkan hukum Perlukah hal yang macam ini Kepada ada si penerima wakam Jadi sesuatu Sebab tadi dia cakap, mesti ada penerima wakam Ijah, mesti ijah Kedua-kedua penerima wakam Penerima wakam terpaham Hukum sekarang ini dia wakam Kedua umum, pakai meski Umum sangat ok pakai meskid Hadis tak pakai meskid, saya Eh, saya masuk pakai meskid, saya tak pakai Oleh pun asasnya Hukum wakab itu orang Islam yang pakai Tapi, orang umum macam orang umum jalan Mana boleh jalan, orang Islam sahaja pakai Orang umum jatuh pakai Sudah Mana mungkin? Maksudnya, ambil yang mungkin Kalau dia umum jadi macam buat apa pun masjid juga, untuk masjid ada sebab-babnya masjid ada khusyiah ada dia tukan datar bete ada macam susu ada sebabnya masjid masjid dalam dua minat minat, yang tidak ada orang dia buat apa pun ingatlah tak sampai yang datar bete umum orang boleh masuk boleh keluar, melainkan masjid dalam dia orang pun tak bersiar-siar terbiarkan sepatutnya inilah dia syarat mengatakan bahawa maka tidak disyaratkan peruntung tujuan penerima wakaf sebagai syarat Stop. kerana ia sukar untuk dilaksanakan dengan lain bahasa ada anda wakafkan untuk masjid sejajah sebagai contoh Dan untuk mengelakkan susahnya anda nak cari siapa yang nak terima masjid Jodoh macam wakal, kuatan menjadi harapan. Kau lepao kuatan menjadi harapan dalam wakal, dan tujuan ini adalah menghujani sahut ajar, sahut pelajaran, awak ambil peluru, Bila Bila bok, beli pel, sudi beli beli Apabila berkahannya al-masyakat itu tuh jin tu buat kecil yang kamu masyakat susah itu ini, ada kemudahan dia. Nah, dikalaulah kalau tidak ada projek mawakak, ada projek mawakak tu kafe muskil. Ada maksudan saya bukan ada orang yang tak berjalan aja, maka tidak baik ada projek mawakak yang itu. Siapa pun dia mawakak persoal, kalau ada muskil Biarlah kalau mesti ada penerima. Kalau ada boleh ada penerima. Ia lebih utama kalau ada pelakar di nerukul wakaf yang tak sedar itu mesti ada penerima. Asyik tak ada penerima ada berwakaf berita nasib. Niat sahaja dari Tuhanlah wakaf. Ada, ada ada juga yang yang yang uh, tangga berhenti sebab tu, kalau Quran wakaf dia jeop. Wakap belakang. Ikat dia dalam cuba kapi tu. orang ini dia bagi sedekah, sedekah boleh kita jual, kalau jual, boleh sedekah kepada orang lain. Jadi maksud saya kalau saya sedekah kepada sesiapa, orang duit ada dalam itu, Kalau sedekah berapa saya duit ada dalam itu. Saya tidak terima sedekah. Saya terima tapi saya beri pula murah-murah. Apa sahaja tu. Kalau wakap dia tidak boleh jual. Kita kau jumpa nanti ada kepada apa kayu masjid kamu ini. Apa nak pakai kayu? Boleh dia bawa pulak. Nak bakar, nak buat hal, nak buat lampu, cukuplah. Tidak kau jumpa sholat. Tapi habis beri musibah, wakar untuk an. Tapi khusus an, buang apa beri pakai. Tapi khusus tak kau usir. Teruskan. Wakaf untuk masjid Masjid kaya beribadkan Masjid beribadkan Yang ini dikecualikan Beribu-ibu-ibu syarat Beribu-ibu wakaf Boleh berletak di masjid itu Masjidnya wakaf Dan elok canda kan Kalau Kalau Quran Itu adalah wakaf Kalau sejarah wakaf Sampai wakaf atau tidak hukum wakaf kalau orang yang menerbit sukar masjid itu berdasarkan mata wakaf mesti mengendalikannya berdasarkan kepada hukum hukum wakaf yang diperseluhi dalam ulang-ulang waktu mungkin saya tidak menerima daripada wakaf Yang ini kita tidak bila kita wakaf biasa orang wakaf bukan sesuatu kepada orang. Bolehkah tidak dia sendiri mengambil manfaat daripada wakak Sebab dia sebut Jadi saya cakap wakak pergi dan minggu Di wakak terkait Untuk penggunaan pilihan raya Bolehkah Boleh dia pakai Di dia bukan tanah Untuk Satu projek Sekolah dia, sekolah agama ayat di kampung memerlukan kepada wakaf. Jauh so, wakaf bateran dia, kampung sekolah agama ayat tidak ada sekalipun. Betul. Karena itu orang sebuah dapat e, hasil pada persis lebih dua puluh tahun. Terus sekolah tu dia beli wakaf dia mula dia buat uang beli dia ada semua dia berikan ada uang ya, dia pakar hasil wakaf dia tengok syarikat dia dia berici sampai ke situ tetapi kita dia cukup jelas apa dia? wakaf tidak boleh sama sekali menggunakan harta yang telah diwakafkan untuk dirinya sendiri jika lu, wakaf dan dia ambil bahan-bahan untuk dirinya sendiri dia ya, ada yang saya wakar bukan seratus penuh untuk penggunaan diri saya sendiri haa ah, cantik ya eh? orang banyak rasa apa ya eh? ah, sebab dia wakar mesti untuk orang lain dia tidak boleh memang itu pada prinsipnya pada prinsipnya dia tidak boleh mengambil nontakan daripada yang saya wakarkan itu bukan kerja dia lah kenapa dia berkata, macam mana sekarang mereka berkata, oh, oh maksudnya dia setiap harap oposisi mungkin semua gitu ya tak boleh kita besok buat cukup sebagainya itu apa kita dan sama ada apa kalau maulah harus begitu dia perlu apa saja dia rokop cahaya apa dia di orang lain kepercayaan kepada Tuhan besar dia kamu sudah di oleh napa ada bisa di dia semua tanggung jawab mau dapat 5 sampai dia perlu apa apa saja Surah so, al uh, ni ini Al-Nuri, Alhamdulillah Sultan Muakar Sultan Muakar Masjid Dia duduk sini Kalau Afifah dia dia Muakar Dia tidak akan fahamkan Maka dia tidak boleh pergi Maya Majid itu Dah nanya langkah Apa tulis Mayan tersebut tak boleh Tak boleh Muakar Takkan syarah Tapi itu kok Haa sebab itu tapi macam tiap Kalau <PMT> wakam mesti dia, dia boleh pakai Bukan kendaraan boleh pakai Wakam itu dah Untuk tiap Dia boleh pakai tak? Dia boleh pakai Dilahir daripada macam dia Dia, dia wakafkan Kaitan itu dia sewa Dia dapatkan dia rasa sewa begitu Jadi dia makan kepada wakam Dia kotor Dia ambil kesemua upah Ataupun sewa yang dia wakamkan Itu yang tidak boleh diri mungkin dia berbalik dia sebagai seorang lelaki masyarakat dia manfaat sama dengan orang lain manfaatnya maka bolehlah dia berapa wakaf tidak boleh mewakafkan harta untuk dirinya sendiri kerana wakaf bermakna memijah alhamdulillah harta diperoleh wakaf kepada orang lain dan ini termasuklah penggunaannya. Diwakafkan dan kegunaannya pun buat banyak orang lain. Di bagi hal yang tadi itu dikualikan coba masjid semua orang boleh pakai, maka dia boleh pakai. Orang bermula orang bermula mengualikan peraturan ini sebenarnya boleh mengakapkan hak dalam ramadatul masjid kubur atau pergi Islam atau atau pergi Beliau boleh menggunakan harca wakaf itu supaya mana aku memakai selambian lain wajar dan rasional Jadi kalau sempur saya lah kalau dia wakaf ke masjid, ya. dia tak pakai pokok oh. dia wakaf tak pokok <laughs> lah dia mesti rupakan aku eh siapa ni dia wakaf pokok ni dia tak pakai Lepas dia hantar mereka orang tu, pos balik kampung pula Nanya, ada apa tu? Lepas dia nak tu Dia boleh manfaat nanti cita nanti, so, paham, kan? paham, yang tu pula Nanti saya tak faham Kalau tak faham lagi, tahu tu saya tak nak ke dalam keadaan dia ini bolehlah berlebut bersubahyang dalam percik tadi itu yang diwakafkan dia kalau wakab pergi, dia boleh ambil air hmm. pergi itu. Boleh. Kalau wakab jalan, dia boleh jalan di situ. Kalau wakab jalan, dia boleh, dan nanya Amin syaitan. Bidung dari pergi yang diwakabkan, dan juga mungkin kerjaan hukum-hukum yang diwakab pakai. Ini berdasarkan hadis A. Senang menipaham, memang ada asal tidak Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah, Rasul berpindah ke Madinah. Ayat satu sahaja pergi, tidak ada yang dari Madinah itu. Nama depan itu betul -Ruma. rumah, rumah. Kamu maklum tak? Nama pergi itu betul rumah. Yang pergi pergi itu ayat satu sahaja, tapi dia dipunyai oleh orang dia mudi. Dijual ayatnya satu. Tiba Satu jalan Mahal Satu tiba Satu jalan Tapi saya Banyak mana Saya akan buang Muslim Terpaksa Selain itu Kata Aku rasa Ada Di kalangan Kalian yang boleh Pergi Cari jalan Beli Ini Daripada Orang yang mudi itu besar rumah, dia wakaf dan ada orang ramai, aman besar pula. Tak ada habis nabi bermotivasi betul. Kita beli, mesti beli hafal, menariklah, besar lagi. Nabi memerlukan supaya tuan punya perikli segala macam lembut hati yang adil. Saya pernah dulu, malam malam ramai, air lagi ada. Satu satu dia, tapi dia ramai tu, kan saya tak beri nyali. Lagu kod itu bagi dia lah. Di mana mana hasil sana ada ni kena dia jual dia buat dia jual kena satu tipu ke ni tak ada beza dia cuma kejih online orang kebohonglah bila kita cakap duit usman tu betul ayat khas dia untuk hati orang itu dah ini pun kan dia dia bagi nak kira kalau dia punya dia okey dia. Kalau kalau dia pun rasa apa. Dia izin dia. Ose boleh untuk kat universiti sendiri sendiri boleh. Aku boleh dia kata. Aku ni dia je boleh beli apa dia buat Dan cerita kamu pun postpone boleh air yang kat waktu Dan cakap itu, ada satu cakap ini Begurung Ada yang bukan bahagia yang kosmentir buat apa-apa Siapa itu? Namah lahat Masjid, masjid, masjid dan bahawin itu asasnya daripada jawab kami Seorang so, yang wakamkan itu anak yatim Ada yang bukan yang kosmentir buat dan kita dapat kuatir sampai hari Kita dapat bila-bila Alhamdulillah Alhamdulillah 500,000 orang semuanya yang terkait wakti Kalau muka hal itu 700,000 orang semuanya Waktu periksa 1 juta Saya akan kecil dan berkata Wa kabila ta'ala Uya untuk baiklah dia dia nak makan boleh. Okey. Eh uh, dia cerita si orang azab pokok ini beberapa apa? yang senang kita dapat. Kuasa merupakan akan dia menggeram sungguh berat. Sebab sahaja akan dia di saat. Okay. Cuma saya sudah tahu apa-apa. Engkau milik Pak yang berdua buat dengan hari kita berdua buat tahu dia sebut kata wakar akar dia mestilah sah dia untuk semula. lama berbeza dengan wasiat dia berupa pun akar yang halus untuk ibadahkan kata wasiat amat tak kita kata-kata dia ada wasiat cukar kata wasiat masyid amat tidak berlaku transformasi ini dia dia berlaku o sehat itu dia nanti saya rasa sosial sosial nanti dia kumah contoh kumah punah dia ada kumah o sehat aku tahu dia itu kumat istri dia bagaimana kumat o sehat dia sendiri dia Dengan nanti lah. dia dia berlaku o sehat dia, dia o baik dia Walaupun asalnya tidak tidak sah wasiat kepada wali supaya haditnya wasiat dari wali wasiat wali tidak sah kerana syaraf telah memberi peruntukan kepada wali. Contohnya wali dah kerja misalnya urusannya tidak lagi meningkat dunia harta wakaf hayat wasiat pada titah jadi lambat dan musnahkan. Dibagikan kalau misalnya Sejak kebahagiaan nanti dan kesehatan Di sini dapat sebuah papan Kalau ada anak nanti-nanti lah, Jika anak lelaki lepas kuat. empat Lelaki lepas dua bahagia Bapak di segera saya bukan satu bahagia Itu ketentuan syarak. Kalau kita bersiapkan Berlawanan dengan dia Seperti itu dia setuju dengan buku syar kita lebih pandai kita nak buat orang lebih syabas kita harus nak nabi, la wasiat nabi wahis wasiat orang dia boleh tidak sah? Apa boleh buat? Syarikat kita baru kalau orang pemanggil pin nak bagi halte dan pada waktu itu saya jauh jauh ke kendera pun orang ini gimak, eh dia eh, apa cara baru tapi ibu pun di masyarakat dia pernah ada transfer itu apa dia? Apa dia itu? Si berisni balik berwasiat berbeza berwasiat berbeza dengan wasiat yang melukupkan akal yang harus untuk dibatalkan apakah boleh? Bila boleh? Buka boleh? Sizi belajar Insyaallah. Jadi wakaf berhubung hubungkai dengan beberapa hukum berikutnya sebab wakar bukan yang wasiat bukan yang hebat dia ada berkaitan dengan khu khusus satu pada dia dia ada sebarang khayyar tak ada pilihan, bila kita wakar, ada pilihan dua, hak bila wakar tersebut berbindah kepada Allah seperti yang sangat dipahami saya sebut sesuatu lagi sekali, ada satu atau uh, wakaf di pemerintah kepada... dalam satu buah ikan di bawah di beli kepada ini untuk menjaga bagi kepada pemerintah sepulat maka pemerintah telah membina pemerintah sekolah kelas bina pemerintah C'è chi ha che si deve accare. Sa perché io io prego i miei cose io. Sa sopra, sopra, sopra. E vi vuol dire che io a te vista praticamente non potevo andare a scuola, ma una sola io lo lascia ia ao placu Okēt majh paku Tahna Tertan eru 빠d unjustas Ceh tam? Ba mum' rεί kab Boag Ten shohan tak here 0 Jangan lupa untuk berikutnya tentang Taber発 Кол наход. Jangan lupa untuk berikutnya, dan melakukanAnna... dan tunjukkan. diye akan dic vertik Hijafat... 508 jam nyaman bayi, nah memorized ini. Saya pun Сп mata dan menikmati untuk mencapai dua buah sekolah bagi siang di tanah bagi ke Allah Maha Pemula saya dah datang bagi Allah Maha Kaya dapat duit berita dua belakang satu, untuk kelas, sepuluh kelas dan berita semua tapi saya sempur di sampai hati. Tangan tanp tak tahu, dia tengok Oh, dia tengok apa-apa Ada yang bangunan dalam 4 tahun, 6 tahun Untuk belajar Dan langsung dia puas Dan menjawab yang ini, saya katakan Amirnya, Al-Zahra, Makkah, tersebut Perhidah kepada Allah Dan bukan Tanda kosong, dalam kosong itu oke Ini, bangunan orang kuat Dia kata sedih Mereka mengatakan lebih mudah seorang saja, siapa? Bina, bina. Soai mata, gel, tunggur, dek. Sudah macam ini je, dan sudah berlaku. Ini dia punya Allah Kalau pada manusia Maksudnya kita mau ambil Pada jamaah Kata-kata anda Kau pergi ke mana aku Kau boleh balik Dia punya bapak dia dan aku Maksudnya saya Dekan dia Jangan-jangan Dia ngomong Kalau bapak dia lagi Kau aku lapas Kau datang dia lapas Dia Macam mana pula Tidak buat kakak Bagunan daripun Lepas dia bila orang memakai kesehatan tahu, tak? Kata, apa-apa? Tak mengerti apa-apa? Tak rasa Itu pendidik, asalnya tidak boleh berkaitan seolah-olahnya harapkan saya sebut adalah biliknya Cuma ada yang menjuangnya, menghadirkanlah atau sebagainya ya, Tak boleh, tak boleh, betul-betul berdua Yang tiga, hak pembinaannya berpindah kepada pihak yang dibutuhkan, di yang dibutuhkan, sendiri. dibutuhkan Waktu saya semua macam ada kosnya atau umum, tu siapa nak? Pak Milik atau siapa? dia jadi ulam disebut jangan mana mana masyarakat macam pun, macam Arab pergi tu, pergi tu kita kita pun tak mudah ni. Nah, tu ini mungkin masyarakat dia mesti asaskan atau pun yang kecil atas nama kepentingan perbandaran. Betul listing. Masa tak yang kehidup penting kopereng kapotin dan kapoten kat luar ni. Makian kalau bukan Tak boleh sini pula. tak siapa ni. Mana nak aku sih siang rugi kalau pasi tak pun beli sahaja. Kalau bukan dia buat? sejak itu pokok itu kesusahan untuk prognosis buruk. Dia nak meninggal. WhatsApp dia ada kata teruk dia nak endometriosis ada sel darah yang banyak. Dia dah dibahagikan dalam situ dah yang suluh buat sojoh santap kepala kuasa. Dia tanya bila hari yang rumah ada lagi Tidak so aku punya Bagi kumpang Ambil yang beratah Lagi-lagi Lagi-lagi Masa-masa Jadi tak setuju Sebab Lagi-lagi Tidak abangnya Mani Kerasa saya Harap Kenapa, kenapa? Buka pintu Dia bawa satu tim pun juga besar Dia simpat ribuka Pemukul Berita Dua orang adalah hancur Buka dan diri macam tidak sedikit lagi. Tiada milik. Tidak milik. Macam mana? Adik kerja doa sama. Hidup dan sisi bukan hidup, muka dan muka Padatkan untukmu dan paham yang akan terjumpa Mudah Hidup warna saya minta Nak belajar ilmu berubah dari Islam rupiah so, Saya rasa saya boleh buat rupiah ini untuk menjaga kehidupan saya Saya jangan ajak Saya biarkan apa yang dia mengurut Ajaan dia Memang cekal Cekal-cekal diri Seminggu Saya akan berlaku Apakah semua Saya akan berlaku Saya ijazah saya Saya akan berlaku Saya dia berlaku Saya akan berlaku Tetapi saya Dia akan tutup muka dia Kenapa? Menangkutkan Mereka berlaku Bapak-bapak saya kata, dia mempasang-pasang Dan dia pakai spermatan kita Saya kata, Ustaz Saya rasa memuja hasil waktu Bukan tua muda Tak mempunyai Saya nak konklusi Dia hidup dengan kubat orang Tapi dia mencerita sepanjang Apa yang saya kira Atau Atau jadi kemudian dia berikan bagus dan ada dia punkah pasti tu, abis teruk dalam pedala, kuah atau abang dalam lidah. Itu, itu sebenarnya cekatan lebih masuk supaya kau berpikir dan bunuh lebih baik daripada awasi bahagian. Satu tinggal cukup untuk anda muka untuk baca baca. Sesuatu Islam tidak mula bermasyarakat manusia dengan al-dhani jamah malu majalah ia hsu al-nama malu akhirnya anda menyubhatkan berumur. Islam tidak diberikan tanpa diberikan agama rohani yang cukup di dalam. <geoning> Muhammad yang terakhir, adalah dia Muhammad. Yang Muhammad bersama kita itu siapa? Tahu tak? Tahu berapa Tahu berapa Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu dia Tahu tak? Tahu itu akan tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu boleh Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu Kala Tidak sekali-kali tidak Layun badan dan berubah Kalau dia akan diumpah dan habis maka Jadi maksudnya Reset dari ayah kita Kalau itulah yang menjadi Suntutan manusia Kota manusia itu besar Sekarang malah Dia akan berakhir dengan layun Badan dan berubah Akan diumpah Habis maka قراءه ابن وهم قد ينكم الفطره فمتقو قد جاء ذكر فاطمه الجبانه لا والله المقتل استغفر الله لا والله استغفر الله يا من لا تكوك كذا على ابيها يبوكل يديه دو Sampai bertemu tam tam tak berkati. Makan. Alihim untuk saja. Ada sebuah Allah. Mereka adil yang menyamakan bahkan tidak mungkin. La yawutubliya wa la yahya. Mereka adil tidak. Hidup pun tidak. Mesir itu adalah sehingga berdekatan bahawa Nabi dia basuh, bukan dari buku belengku. Bukan dari pencetak atau sampai dari Lembah Hulu sampai ke Kampung Muajidur. So boleh buku orang. Kalau boleh, cerita buku gasok tu pasal saya dalam ni. Ada buku contoh buku pusat agama di Tasik. Okey, ini dah perkara saya habil dah gua habil dah cakap lu mau kok pengetian ini semua ada bentuk apa dia apa? pasal kereta kereta itu lah bila ada ini boleh dia masuk ada dua spot tetap dia tidak ada halih kan? oh betul dia dia dia Allah ampuh Allah mengkong dia masuk apa dia masuk ada protes ada kalau Umar satu kita buat dengan kondisi yang ada alih Masa-Mu'ahmul Masa digunakan dua isilah Jadi ke-sampir-sampir Mereka mengatakan seseorang Umar Atau berita yang mula alih Atau senyata mula ada Atau sebagainya Maka hak pemilaan ini berbeda BerAllah Sebab Allah Kita faham Maksudnya tersebut bukan lagi Milik wakam atau berima wakam Memangat hal terwakam Matah kejawab kata orang buat perniagaan kerana segera ini perniagaan kat dia support dia khususnya. Jadi itu perniagaan mungkin kata kata kata itu untuk dirinya atau bersama orang yang sama, sesama orang lain yang sama ada meminjam, ada meminjamkan dia dan dia buatnya. Semua yang pakai ya penting kemampuan atau kata itu berbeza peranan dia buat. Makam orang buat apa tidak berbeza. Perlu anda tahu makam wajah wakaf tidak boleh dijual ini putih, ini putih asasnya pokok-pokoknya habisah wakaf berkait sama nombornya jualan tidak boleh lagangnya tidak boleh catai pun tidak boleh, asas dia cakap tidak boleh dijual, dijual, dijual dikaitkan hadiah atau bersakal sama akhirnya boleh Ulim wakaf atau berlima wakaf Sama ada berlima wakaf Khususkan atau tidak Atau wakaf tersebut tetap menjadi Allah SWT Mereka hanya disalahkan kepada berlima wakaf Jadi diuruskan kebun Akhirat dan wakaf Ini keasaskan wakaf umat Al-Hatta Yang menyebut mengenai Atta wakaf ini adalah Ia tidak boleh dicual Tidak dihadiahkan Dan tidak boleh dimusakakan itu punah pokok yang sedang lagi uh, Sebanyak dari mati lampu ini Apabila sampai ada habita yang terpaksa dijual Seperti Kita buat masjid Dengan air di kapok Sampai masa masjid itu Sudah alat bocor dan sebagainya Orang nak buat Masjid baru Dengan Batu-batu Tidak pilihan pikiran Mesti yang berdia nama dari itu dah dihubungkan Atau sebagainya-sebagainya Kalau ambil kepada Baik-baik asal Wakab jual Tak boleh beli Tak boleh sebagainya hanya boleh bakar saja. Bila bakar saja Kalian itu Mersalah dia mubadir Walau Tuhan dirsati Jangan mubadir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 kalau dibakar setakat itulah asal yang wakam kemasjid jika dijual oleh hampanya sikit tapi duit yang dijual kayu masjid lama dan begitu dimasukkan dalam peruntukan masjid -lam. walaupun hampanya satu ringgit dimasukkan tetap lah Merecik baru itu saya masuk dengan harga jama yang, yang diwakafkan pula kerja baru Maka berlanjutan dan wakaf saya sebut Dengan lain bahasa boleh dijual Sama juga dengan contoh lain Dia wakaf akan tak Mana Dibucak pun mulai lah Tempat kita bersih sabuk bila dia nak buat macam nak doa ke orang Okey, kita kena buat. Dia dah selesai doa. Dia buat perancangan dan puja guru reda. Okey, kita jual. Apa cerita dia? Kita boleh dia sebab ada orang nak buat projek masjid, sukarelawan datang buat apa saya pusat apa bidang al itu kena baik tetap melanggungi dan oleh bahasa sebenarnya ada bahasa di screening di screening ni sedata saya bawa kami di screening Najib harap itu sepuluh saya bawa kami dan jadi harap itu saya bawa kami memang cukup Malaysia maju tetapi tak cukup banyak pasal dari saya Najib tadi saya Lalu apa lah untuk Google Translate itu terus terus ribuan, pasti dua ribuan, seribu ribuan, sekarang tiga ribu dua ribu, sekarang ibu bapa zaman baru untuk menggunakan lima ribu dua ribu, makanya pasal kena ambil tema makar, kerana makar tidak boleh begitu, berkenaan sekolah kepada orang orang kita, coba orang orang khas, makanya saya lebih kena sampai dengan begitu, banyak apa banyak. Wahir-wahir Terus seperti Ada yang buat Selesaikan Untuk ada yang buat Tak ada siapa kan? so, isyaratkan kan? Buat ini Kami bayar Untuk kamu gunakan Memberitakan wakam juga Untuk menyebabkan wakam so, Wakam juga Tapi aku tidak beritahu Kemudian Beritakan wakam itu beri apa pasal diwayar buat itu di pora ke bila pora ke dah sebab apa antara mana posat buat bolehwise dia tak bolehkan bertemu hasta apa masalah mesti saya nak pergi nak nak difahamkan balik tak boleh ini dia saya kan waktu proses bangunan tadi ya. Ya, kepentingan pembelajaran untuk masa kini mudah sahaja. Ah, mudah. Bila waktu tadi ini ada tindakan dia kena dalam mesej, tak apa Contohnya macam dia berkomunikasi dengan ibu bapa. Mudah tak? Mudah tak video? Mudah sahaja untuk kita bahasa Udah terkata sebuah kata Saya duit mana Nak menajarkan ya Senang saja Saya pun juga pada wakaf masjid Masjidah Masjid dalam masjid Saya ambil duit mana Jawapan dia bahawa Kalau ada Kalau ada wakaf Biasa komputer Yang boleh guna Untuk maintenance Pakai apa tu Kalau kena wakaf Belum ada hasil Kalau tidak ada duit Untuk maintenance Kena ambil, dia berapa Bagi duit mahal dan pengetahuan yang kita sebut bahawa video dulu sudah kita pergi ke perang makasih dan kesambungan tadi saya tahu bahawa soalan yang belum saya sudah berhenti itu sudah yang dulu saya sudah berhenti dulu Ustaz Purnah saya terbaca aku aku akan diriku dan hidupku kepada Kisah adakah aku ia kerap tersebut Senangkan setiap Islam Jika ada apa punjutan ke atas Pertifat Pertifat tersebut Waktah ini Bila-bila ini Dia Bila-bila siapa Yang kedua Waktah ini untuk manfaat Bila dia buat begitu orang malah kepala Allah waktu sepanjang kita belajar tidak ada wakaf ini yang ada boleh berhubungan dan hidup dia ke Islam itu saja sahabat-sahabat saya pun khusus jadi saya untuk perkhidmat ke Islam itu ada yang tadi bukan wakaf tapi dia berjalan untuk bersahatan diri dia itu sebagai orang yang akan melakukan kerja-kerja yang untuk ke Islam jadi dia akan tapi inilah orang lain sekadar janji dengan Allah untuk melaksanakan tugas, maka dia akan membuat, seperti yang dia sebut, di saya sering menipu. boleh kongan lebih. Saya sering menipu dalam pembayaran cukai kepada NHDN. Dia berlaku di sebut dengan seperti yang aku betul, bukan aku perbendangan dan uh, pembelajaran tidak seperti yang sebenar Terus tujuh, uh, yang dan tujuan atau jumlah yang perlu dibayar kepada syiin itu paling minimum. Apa kau Ustaz Apakah ia jadi ya, berdosa? Apakah cant? Asyliin cerah ini dalam Islam. Nota tidak di, di atas dibuat seolah-olah pergerakan zakat telah dibuat tentunya maksudnya hmm. ayat yang jelas atibullah wa atibu rasul wa mulil amri liku saya akan kata bagi tanah zakat yang wajib Quran Allah mewajibkan keberdataan kepada Allah syara-syara ta tak rasul syara-syara ta tangan pemerintah ini tidak putera sebab itu benar mikuh mikuh itu pemerintah dia dikatakanan kamu yang beriman dengan Allah Taala bagi maksud ke pemerintah pemerintah Islam dan Nabi sebagai contoh itu wajib kita tangan pemerintah yang diperlukan kepada kita semacam jika kena jidia dan juga kepada dengan kena mati kalau kata, kita takkan, kita timpun, kita merasa itu juga jelas ada pun pemerintah kita ini masih kita tahu adalah bahawa ada pemerintah termasuk dalam pemerintah milikum bagi maksud akan dia Diamanahkan Allah Taala wahai sahabat ramai tak pernah berani hukum dahina pun di makan jalan Allah. Walaupun ahwah ahwah, bosan pun alih tinduk nak berarti. Walau pun hukum manusia, hukum Allah, jangan kamu ikut hawa pusuk ia membelakangi hukum-hukum Allah Walaupun kau mengerjakan Bisa ikut Dan membuatkan alasan Boleh jadi hukum Allah Ada alasan Apakah teman ini Sebab tu ini Pada hukum asal ya, dia Walaupun sepatutnya Dia ambil sama sebes Bagi sangka Bila kena buat tapi selagi dia melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada kemudian Sesetengah ni Stikmen yang pertama Rupakan berbual jelas Stikmen yang pertama dalam Islam, tu khidmen cukup jelas Dan macam rupakan cukup jelas Wakanan dia nari Pusat-usat tadi, dia kata apa Afi'uni Ma'atak Tullahatikun pada asal itu, kepada Allah berfirman kepada kamu, kamu takkan kepada aku. Sudah arahan juga ini kepada kamu. Kamu kepada aku jadi aku takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau aku berlaku kepada Allah Subhanahu Wataala, jangan takkan kepada kamu. Pada hmm. asal itu, kalau aku dengan Allah Subhanahu Wataala, saya kepada kamu dan Allah katakan dia kepada buku-buku kamu kepada kamu. Dia sahaja boleh. Apabila kamu tadi tak dapat kod tadi. Ada gitu. Saya hanya pertimbangkan kepada dia. Sangat buruk, mudah sekali dia. Walaupun dia macam dia tu kuasa apa nak susur buat apa macam Umar yang kata Inna masalah lukrah Itu ucap biasa ada. Inna bandingan Orang orang Arab Sama dengan bandingan Udha dengan bangun-bangun Itu Umar Tasyubbih dengan Maksudnya dari akhirnya Kamu suka ini jambat Kamu boleh ini Udha dengan Ketak Udha tapi kepada mutasir aku, aku tuh, aku sih akan bawa kamu ke tempat dia guna. Aku dah bawa kamu secara tertib kepada yang mutiara ini Allah subhanahu wa taala. Tak ada orang mutiara aku jangan jatuh di guna. Kalau kamu kalian dapat aku sediakap itu Allah tidak melarang. Saya seperti ini cah Franc-O coating umat kalau kami berhubung kami berhubung kami akan tetap dengan barang kami umat terakhir sehat pulang Background Khadud 그래서 �� bunk mur además UM wujud, gantikan umat Mu'amad ini, rakyat aku yang cukup betul, betul aku dihubungkan dia, selamat siap nah, jadi soalan saya kalau akhirnya kalau akhirnya ada yaftir, Islam ada itu betul-betul mungkin kalau akhirnya dalam rakyat ini jadi Kemudian, kuncarang aku, aku dia tuh je dalam pergi makcik, baca tapak tapak yang lain, orang itu cakap berhenti, masalah sekolah mengajarkan persembahan Cina pada Cina di sekolah dengan persekian pemujaan terpisah berudu, ada orang dia yang termasuk dalam perdekadilan, ada orang kebacaian mereka. Nak buat dari Cina Dan seluruh tarian Cina itu Mereka ada pemujaan Lebih awal Jadi tidak pernah mereka bagikan Soalnya begitu Menyukai kejarian pemerintah mereka Jawapan dia Contoh dia punya sekolah Karena sekolah itu Sekolah memutuskan Mereka memiliki Waksudnya memiliki Satu peratus Banyak sekolah Rakyat, SJR sekolah khusus kita bahawa kita puasa sendiri, kalau itu berlaku, maka anda tidak boleh benar sebagai amalan syirik berlaku kemudian larangan syirik itu bukan berarti kiri ya. mula boleh boleh walang tu syirik Wala ku bin syariah larangan syirik ini sedikit kebanyakan sepemuliaan so, itu dari syirik, maka kita tidak boleh benar kau ada berapa orang kan? Ada yang susah nak, ada yang terpakul Ada yang dia kumpul, ada kumpul semua. Jadi antara dia dulu. Kalau sekolah itu bukan beli kita, atau beli bos sama. Wah, siapa yang beli ini? Atau beli ini? Jadi, coraknya. Wah, siapa? kan berusahanya Cina kalau begitu dan dulu berusahanya seorang beragama Tansyik yang bersama itu dari sekolah sekolah seperti itu berusahanya seorang agama apa yang ini? seorang yang beragama Cina berusah maknanya ini adalah sekolah yang bersama jina bukannya mengunilah ayah ini dengan Tuhan dan bahkan pengharap Ada ,ata bahkan tapi sekolah semua hak yang bersama boleh benarkan penggunaan mereka tapi sepatutnya dengan bahkan apa syarat tapi berkasa itu boleh benarkan boleh benarkan bukan bahkan mereka berhak untuk menggunakan cara mereka di sekolah yang kita dilambil ini contoh lain negeri ini negeri Islam kadang-kadang Laman. kita buka Islam Islam buka negeri-negeri Islam dalam negeri itu ada apa? ada bateri ada bateri sebagainya ada adakah kita berhantar kepada kesemayak sebab so, silahkan tak apa dah itu lah kau putihin aku boleh jadi kamu akan buat apa kamu apa aku kamu nak buat apa-apa ada hak untuk buat ibadahnya kamu boleh tapi istilah sini anak-anak minta anak-anak akan menyebabkan tagaian singa dan pun orang darah tak buat lukup di lukup di lukupnya di malah yang takut di atas ini tapi takut di atas ini semua orang kita ni, lebih tak boleh dapat tagaian singa di sini saya tidak mahu saya tidak mahu menyebabkan saya ingin melalui sebuah Saya tu nak begitu bodoh sebelum saya sembikan dan pada berantakan China menguasai anak saya sebelum saya apa oh baiklah. Bukan saya kulit saya sembikan berantakan China menguasai anak baru. Ami orang yang sembikan. Okey. Betul tidak? Kalau berantakan atau muncul kita katakan, kita katakan, mana katakan? So, pada zaman sih mungkin ada orang yang hal ehara, mana? Jangan lupa belasihilah kita pada korang. Ada pasif saja tip, korang boleh tujuh ubi, sebelah. Kalau kita nak sebelah, korang kuat, korang sus besar haman, sus besar zarah bolehlah. Jadi asyik je mana? Ya berpautan berada. Okay, so lagi. Situasi lelaki-lelaki laki yang menyatakan hasratnya untuk mengahwini seorang wanita dan wanita itu menerimanya beliau telah menjadi dunam uh, wanita tersebut mengikut syarat dengan syarat berkuat tersebut adalah mu'ala Islam uh, beronok Makcik itu nak, tidak semua orang berbuat macam itu nak. Adalah mana sahaja. Saya berjok adalah ulasan bukan ajar terus dalam seksi soal jawab dalam satu satu kuliah tersebut. Uh, dalam kuliah kita yang baru soalan soalan itu tadi hanya jawab so, akan kali lagi itu telah menjadi tuna atau tidak. Dan Ustaz menjawab belum belum menjadi tunang dan telah terunggah telah terlewat untuk meminang orang yang diminati soalan. Jadi bukankah saya tahu mana satu yang tetap dan apa ujang ujangnya mengapa berbeza kenapa soalan yang nak ada waktu mengapa mengaku beza berapa itu Dua lagi pun memperadu Bumuh anak memperadu Sahabat-sahabat memperadu Tapi saya paling berperlih minyak suaranya Ada pula beza berada masjid khas Karena semua teman -teman, laki -laki, belajar seorang laki-laki Mengajar dan keinginan untuk berkali dengan seorang perempuan Pokoknya buat kata saya setuju. Itu bukan hanya pinangan. Itu bahasa dan itulah tak pinangan akan kamu. Karena tuh dia tidak tahu sejajar aku pinang kamu. Disebut aku I love you. You are special I could live without you. I could live without you. So this. Okay, itu bukan pelanahan. Sebab semua perbincangan munir ini kita ada. Kita sudah berulangnya. Saya bukan nak katakan saya bukan nak kamu juga. Itu dia mungkin terpulang pernyataan asal untuk mental bawah pula. Lagipun itulah perbincangan kita. Pelanahan perlu kepada ada istilah yang jelas kita bina. Sebab ada okay, saya bukan apa. Lagi kata Lalu yabi urga julaan al-gab'i akhi Wala yaksub wa'ala qusbati akhi Hati syakir Jangan kamu pilih Barang yang terlebih boleh kawal kamu lah Jangan kau pergi meminah Lalu yaksub Jari pergi meminah Atas orang yang tak ingin boleh urga Tidak Maka syariah tidak berlaku Berarti dia sepuluh binangan, tiga usah Dan menyebut Kata-kata okay. menyebut anak Tuhan dia terimu jadi-terimu Jadi membinangan Jadi akan jadi binangan Yang tadi itu orang-orang hasrat Sebab waktu tadi pun akan menyebut Orang-orang lelaki yang menyatakan Hasrat Hasrat Hasratnya untuk mengabungi Ini bila ada masalah luar biasa itu, ada syariah, ada yang menangani. Qajitah peka, tidak ada berada. Al-anggadu, muhakkimasi. Ada yang al berada, al-adaf, muhakkamah. Taklah. Ada yang tidak berawal dengan syaraah. Yang dihukum yang mereka. Ada yang tidak berawal dengan syaraah. Islam terlalu berhukum yang mereka. Ada mana mana lah buat, ada mesjid di ada, tapi cara kita untuk baca, nak pun tak tahu mana. Kalau kita tak tahu mana, kalau Muhammad, dia ya, it. ada cik itu bukan sebelahnya, saya, sebelahnya, ada mesjid. Sebab berada di sebelahnya, ada bawa bahan sahaja, orang dijemput naik sahaja. So, tapi boleh, jadi kan sebab bukan sahaja, tanda, kita lagi. Bisa pun dikit pun Yang dikambah Sebagai Saat dia Kalau tidak ada begitu Mereka berkata Sudah ditulangan orang Maksudnya Sebab itu Saya akan berhadir Nabi Beratakan Lami akhubu Raja Khidmati akhi Untuk Tidak Berminat Meminat Meminat Atau Bina Bawanya Jadi bukan Bina Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa Bawa baik boh boh yo bo ribu eh teknik kan betul ah dah lah ada niche dan bertanggungjawab lo hasilah tau dia kata okay kau tahu tuduh dia saya beli alah saya lagi hati ni maksudnya betul lah dia bagi orang ni Yaitu sama juga Sebenarnya ada Ketunan itu Pembinaan yang tidak berlaku Jangan uh, lupa di sini orang tak tahu Masa waktu itu Syarab Masa bergeringan Kalau kemungkinan berkahwin Nabi suruh Akhirnya Maka berkenaan kelihan Dari perkahwinan Nabi hampir jira Adat orang Nasa Soal Al-Qur'aish Maka di penunggu Akhirnya Berkahwin dengan seorang Nasa Nah dihadirkan majlis itu, nabi tidak mencurigai saya, lebih tidak tahu kami yang mana puan, kalau Allah kasihan kepada kita, ini adalah asal yahudi dan wahab. Abu Karama orang yang ada perikop, dia berkawan dia kau buat buat, ada sebutan ada terbiusin dia di belakang bersama, makamazri berharap dia buat, kalau pergi dengan apa juga yang yang mereka buat, maksudnya syaraf meluruskan ada yang syabab kita aja lah orang mulanya nanti kamu lagi yang itu dia ada juga bila kamu kamu mukasat ada ikhlas pun ada mereka memang bila kamu dengan pukul yang segala macam banyak saja banyak ada sudah menjadi hukum bila buat berapa ada itu maka biasa protecta, dia itu kalau orang kerja dia sudah jadi semoga mereka yang dia tapi semua kemana tahu? Tapi sesat semua sudah terbongkar. Tak boleh ada perkara boleh terbongkar. Jadi pada cerita kita belum sampai satu segmen mana susu. Dua segmen mana susu semua beri dengan dia. Jadi kita ada di cerita di segmen ini beberapa yang terkelang, berdarah sebagainya, bau sakti itu lusuk. Dari segitulah orang orang tidak boleh meminat apa lagi jangan berbicara, asal dari jauh dia belum berikan nama kepada orang anak. Sekiranya seorang anak yatim yang belum angkat baler kepada ibu dan ayah, kepada siapa? kepada siapa? Bahagikan anak tersebut sekiranya kedua-dua sebelah ibu dan bapa tidak mampu kisah. Apakah ini anak yatim? Bapa dia mahu dia kawatir kebersihan anak tu mak-mak dia berikan so anak tu nak siapa yang berhak berjaga dia nak pergi kepada pak pak, pak, pak, pak berakal dia Cina, mak berakal Cina yang inilah yang lebih sebut Ana wali mana wali ialah aku adalah wali berjaga orang yang tidak ada berjaga yang kisah itu di ruang perjagaan tidak ada. Sebab jika anak tadi nak ikutkan pergurungan sebelah suami seperti itu, dia Orang anak akan jadi kapal. Untuknya pada mulutnya, bapak wali yang beri batak-batak Sultan. Mata sekali, anji wa kudusat. Dia kena ambil budak itu, dia akan bilang kepada orang yang dia yakin ni Boleh menjaga anak budak itu Balik kepada hadis Ana wali yumanlah wali yalah Aku nak wali yumanlah tidak ada wali Buat pula jadi tu Dia kata besar Dia kata anak Anak Anak Jika dia besar nanti dia akan buat Dia akan berkahwin Sama murid Tak kata orang yang tak ilum Buatlah kata orang Maka wali yuman pembahitlah Maka Qadil al-Qadil al-Qadil al-Qadil Yang diputuskan dengan Saqqadil al-Qadil Sekiranya seorang bapak yang mempunyai hak Menjabatkan anak yang belum balik Selepas kematian isteri Ini memasihkan pendekaan anaknya Keberapaan orang yang muslim Yang bukan saudara-orang memandangkan keluarga bapa dan isterinya adalah bukan islam Ini bertujuan untuk memastikan anak tersebut Berada di dalam islam apa percayaan terbaik untuk menyesaikan Kata bolehkah bermahsyat sedemikian Boleh Kalau anak dari itu Tidak ada pendakang yang khusus bagi dia apa tidak ada Tapi dia pun boleh berlainan sebagainya Bolehkah dia bermahsyat Karena untuk jaga orang lain Mahsyat ini maknanya Akan dilaksanakan sempat dia mati, -mati dia nampak diri Anak bagi pesan Dia bukan Dia wasiat Dia boleh tiba Bagi anak yang itu Dia berikan kepada orang yang dia. Boleh tak Bukan uh, Walis Boleh Dia tiba Tiba Dia berikan kepada Saya puas saja Maka itu Saya paham Dia bolehlah. lah Tanam wasiat Para wasiat itu Biasanya Dia gunakan Bagi Sedangkan budak ini berlaku kepada perjagaan awal dan sebagainya Maka bolehlah diri kepada mana-mana orang yang juga bagi Untuk menyampaikan budak Allah, Allah. Bagaimana dengan adat berhati pula? Adakah adat ini sesat dalam dengan Islam? Jadi eh, aku tak tahu walaupun dia akan berhati dan dapat menolong dia. Seterusnya, saya akan sebutkan ayat kedua surah TT. Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bismillah. Tetapi rasa کہ یوں سے کوئی دیر رہی کو تھے اور وہوش ہے تھا اور وہش ہے تھا وہ کو اور پیش ہے تھا تو رہو علجھا کام تیرا کی میں کوئی اصحابن پرو تھا اور وہ پرو اور یہ پرہات مجھے موت ہو جا۔ وہ جو رہا نہیں اپ چل دیا۔ مجھے تھا ایک Mesti berpisah. Mesti ada masjid, ada tempat yang masjid ada. Dan dia perlu berkhidmat. Perlu berkhidmat. Imannya kalau agak beraku, kalau dia seorang kalau dia tidak pergi kepada lagi, dia pergi anak perempuan saja. Maka jelas dia berkhidmat dengan hukum syarh. Baca, Yusir umat beliau lah aku. Aku. Orang suku kata kau asyik sekali kau berakamu, kalau boleh hal kepada anak lagi lagi kamu. Jadi macam apa dah? Jika boleh kata mana, mana nak bawa? Orang asyik sekali komporik kerja pun saya tak anak lagi lagi kamu. Di mana misa hari unsaya, mereka tuhuk aku, pulpo aku. Sebab itu macam macam tu, dia punyisuk yang kedua, kalau cerai anak bopor apa? Salah dia kepanjangan dia tidak bopor apa? Bopor apa? Sejak pakakku besar kan? Kalau anak bopor sudah mati, bopor? Kalau cerai berapa ikut? Tak bolehkah Islam? Jika dia belum awal lagi yes. dia sokongan kan? Kalau dia ada banyak disability maka kena pergi dengan baca bopor apa? Eh, bopor apa? Suruhanat, mak mak suruhanat. Al-Fatih pada Al-Fatih, Al-Fatih pada dan Dapasih. Itu yang dipanggil angkat dan hukum bersama Islam. Kalau ada orang yang paling lanjut daripada itu, sedia melawan hukum Islam, sedia melawan, dia akan berada pada Al-Fatih. Sebab saya kenal macam ini, sah -sah. Zaman orang orang yang tidak sedih sangat kemungkinan syara tak boleh. Biar masa lalu itu kan? Kalau tak busa, kalau tidak ikut kaedah syara, atau harta tidak bagikan asoh tu, waqfi musuh, asoh harta haram. Harta haram apa je? Anak kah, seperti itu. Jika pernah berangkat pada masa busa. Ketika anak anak itu Dulu Sesalah Beberapa apa Bapak tak mati Bapak harta Dibagi bersaka Dapat kebaikan anak-anak Suhid Anak tak dapat ke arah Bila kita tak haram Dia dapat hasil daripada arah Lain yang tumbuh Daripada hasil yang haram Meraka lahir Allah yang berani Kepada dia Sebab itu, kenapa dia akan memakai Maka boleh buat Kalau ada ketepu syafkan yang tidak dibagi Macam hukum syarahnya ia tidak berhak-hakkan dia makan Atau yang tidak sepatut Dia semua ambil Dia ambil ke semua Mu'akil ibu su'ah As-su'ah itu Malum haram Itu bukan kecil Jadi Saham besar pun jual monopoli dan sebagainya. Apabila ada perka terus begitu. Tapi semuanya kalau punca abanglah. Tapi jangan kajak bersediakan syaratlah. Kondisi lah, bunyi hiduplah. Anda bersediakan syarat, syarat bersediakan pokok Allah, pokok Allah berbuat kepada kita musuh. Kalau gitu betul, maka tariklah. Tentu kita balik Malik dia tidak bersangkat hukum syara Sebab bersangkat hukum syara Dia tak menjawab Sampai satu Nak pulang kat sapa Bula maksa Itu saya sebut Saya sebut Sebenarnya saya Saya yuk di sebuah yuk kejadian Sebab itu orang komplain dekat saya Saya rasa itu Bula Tapi pulang Jadi Saya tak tentu Dan tak tak terlalu macam, cuma sensitif. Tengoklah kita betul-betul. Apa kamu cuba orang mandiri untuk berjayakan di atas arca wakaf. Berdua makanan berseberangan. Kenapa? Rekod apa? Ada prosedur. Ada prosedur wakaf. dia berani kata orang bukan untuk beradab, ni macam tak semua mempan, yang boleh mempan katakan awak, padahal dia bersambung kepada awak. Adik orang awak pun boleh beri perubahan. Di gunung lembah, yang siapa boleh dapat balas apa? Hidupnya apa? Tadi dia awak boleh mesti orang mempan, tidak pernah. Mencari hal terdekat. Apakah benda kita yang mereka jadi itu digunakan siri kerja mereka supaya yang buang hasil itu digunakan banyak untuk tabung uang. Maka terpakai kerana mereka. Cuma jangan sampai kepada mereka kita buat sesuatu hasil yang menggalakkan orang yang menjaga uang tak Maka dapat banyak orang yang boleh gunakan supaya saya kerja jurusan. Jadi, di Universiti sekadar ya Pembatan ini sekadar ya, Masyid Lepas saya berima duit Batuman untuk pulang ke Masyid Menggunakan duit Petulman Layak kaki saya Abba Bapak Bapak Ustaz Ya, saya Ini kusimu barat berhayat ini Balik ke Malaysia, tak balik seolah-olah ke sana Tak boleh dapat menggunakan penggantar wakah dan sebagainya Ada mursi dalam Pihisat duit -orang dia Orang-orang dia Apabila dia mampu untuk terkini balik Selain dengan duit dia sendiri Itulah yang Allah yang terlibat Tak terlibat dengan duit orang itu kerana kau yang mampu untuk balik semula belajar dan sebagainya ada ada tiga hak beratur, ada masuk dan bokalah kuliah, masa kuliah, pulih ya atau tidak kuliah. Di permohonan memang ada berhak mengambil, ada berdiri di dalam baitul ma'n atau di sana, ada berdiri apa sahaja yang berkata penjumangan ada boleh balik semula ke sana dan Allahumma fi sultanul shalat. Mereka kisahkan bahawa saya Masyarakat nak ahli Allah Alhu ingin berakui dengan Lagi Tetapi tidak Dipersejui Wuhyikin Fatimah Dalam kes ini Bapak Rasulullah Telah berkata Wahai Ali, Apa yang anak aku tidak suka Aku pun tidak suka Boleh Mereka jelaskan kepada Rasulullah SAW Berkata dia macam Betul Stigma ada betul Ahli memang Berhasiat untuk tahu dengan seorang itu, waktu dia sedang berada dengan parti muktamad ya. ya. so, itu yang dia ada cita parti muktamad itu dia ada cita, parti muktamad itu dia ada cita, belum keadaan susah-susah dia akan jahat, saudara istri saudara wanita mana pun, tapi yang aduh kata beli itu dan sebagainya sedihnya sebagainya bagaimana tapi positif, tapi mengubahkan air mata Sebab itu nak ingin menyampaikan Bisa itu keberadaan apa -apa ini Dia apa bahawa Aku akan mencintai anakku balik Apa yang dia suka, aku suka Apa yang dia lupa, aku luka Kelukaan penukaan cintasannya Tidak terhadap berbiasanya Dan sampai kecuali aku kau aku bahawa kau kan penyaksi aku sebenarnya menyakiti aku tahu orang lain dia pun tahu sebab yang patik perkara ada bermacam-macam namun siapa itu kepada dua kali demo di questo momento ini ini yang dia cakap dia segala terotot asosiasi yang cukup banyak untuk memiliki istimewa dengan anak-anak satu keistimewaan yang dihidupkan dan diberapa atas keperluan semasa dan dia tak berlaku dengan menafsu karena dia tak berlaku dengan nafsu dia tak berlaku dengan orang muda muda Aisyah pun Aisyah soalnya So suatu hari ini enam pulang ta'ur enam pulang ta'ur dan enam pulang ta'ur dan ada kepentingan kamu Bila punya macam ini dia berkhusus dia Alibah, maka sangat faham dia orang tidak komplit Terus itu maka ada ayat yang orang-orang yang punya titik Rasulullah Yudh, punya titik otak Tuhan dan wa ta'ala Maka sebab itu dia berikutnya dari nebi akur maka dia tidak berkawir maka dia tidak boleh kerana kita tak cinta Tapi kalau aku kan sayang Tidak ada anakku dan sebagainya Kerana itu sebagai satu Terdapat khususnya Yang memang orang oh, akuti Berlaku dekat Nabi Dia berkata uyan ke barang Nadi Adi tak berhujudah Tidak mengatakan maknanya Aku tidak berhubung nah, Sebab tidak kenakan khusus Bagi Nabi saya kita teman saja Okey tapi kita jangan Apa ada masalah yang itu dibanggilkan keistimewaan ada kenalan pula yang lebih tidak dapat apa yang dapat anak-anak Nabi pun tidak dapat apa yang apa tidak dapat dan tak tidak boleh langsung kemah tak boleh Nabi dan anak-anak dia sampai pertemuanan dia tak boleh tapi pada satu masalah orang-orang berterangkan suara dengan Nabi dia Sebelum Allah Ibn Abi Amin datang mengambil Masa kemusi yang masih kiri terlebih itu. Dari Sintai Melayu Asa Dia melihat walaupun dia tengok Haisan Dan Amin Al-Tadakar Masuk dalam budak makan Nabi lupa Sekedang pulih Pohkan leheh putih Uda Dia suruh orangnya datang Anak Allah tak benarkan kerja maka tahu sehari-hari kan? Buat Kerja dengan cucu dia, Allah Saya fahamkan dia Tapi dia perasaan Susah macam mana pun Susah macam mana pun Menurut Dia tak jadi koronan Nabi Dia diharapkan maka sangat Sebab itu masa yang saya pergi ada masjid-masjid ini pun ada masjid-masjid Terima kasih kerana akhir sekali Saya bertanya pasal Surah Bapakmu Nak cakap bahwa saya nak minta tolong Sama-sama pun Saya bersemangkan Saya baru saja masuk ke Bapak Islam Bersama istri saya Bernama Fatimah Binti Sudah melahirkan Seorang anak perempuan Bernama Aisyah saya berada di sini untuk meminta bantuan untuk pokok eh semua organisasi agama saya takutku mampu untuk membiayai arifah untuk sahabat anak saya ini eh memohon dengan selawat hati yang paling dalam atas bantuan saya berharap di semua pencayanya benar memohon segala kebesaran saya baca lagi Soal yang berkata dengan Ruh saya itu Saya selamatkan Selamat sistem Saya menjijikan Bagi besok Saya selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Berat-beratuh Tidak tercampur lagi Pada Pertanyaan Pertanyaan